Божественият промисъл 6 юни 1915 г. София Сборник с беседи на учителя Петър Дънов, Сила и Живот, Том Първи Но и космите на главата ви всичките са преброени. И така не бойте се. Вие сте от много връбчета по-добри. От Лука 12,7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 Когато ви се единят хората, то ще бъде само да се усъвършенствате. Ще има между вас търкане, за да се изгладите, защото два остри камъка брашно не мелят. Тази женитба не е Божие творение, а човешко. Според вашия ум, ще бъде и работата ви. Когато Господ прави една работа, като все мъдър, всичко добре нарежда.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 Когато Господ направи една работа, ние казваме, Господ не е могъл да я доправи, чакай да я коригираме. Третото положение е, когато всеки сам иска да стане Господ. Преди хиляди години хората са схващали нещата по-божествено му, но в опадъка си те се изгубили това схващане. Па и вие, когато сте в добро настроение...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 Разправят, че някога имало един учен и умен цар, който разбирал езика на всички животни. Като събирал животните всяка година на събор, той ги учил, наставлявал ги и в края на краищата заключавал своята реч с думите. Онова, което Господ е направил, никой не може да го развали.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 с нея заедно излязал и младоженекът. Орелът, като видял, че онова, което Господ направил, той не можал да развали, пръснал се от гняв. Поторел трябва да се разбира човешкият ум. Ние казваме по някой път, че можем да развалим онова, що Бог е направил, да изменим формата на нещата. В края на краищата Нещата остават тъй, както Бог ги е наредил, а ние, като горделивия орел, фи да си се пукаме. Съвременните учители на всяка крачка казват, опичайте си ума, с глупости светът не върви. Аз казвам, благодарение на глупавите, защото Господ заради тях държи света.